Ридає вмираючий день і повільно гасне натомлене сонце. Сашко ще якихось півгодини лежить, переводячи подих, приходить до тями. Ось Оксанка заснула. Ледь помітно підносяться її груди та кутики вуст посміхаються, сни, його божевільні сни. Вони прийшли відразу ж після тої зимової ночі. Ці не завжди настільки реальні, що він уже і не може визначитися, хто він такий насправді і де він справжній. Там, у білій палаті з вікнами на захід сонця, самітник та божевільний чи тут, поруч з Оксанкою та сином Юрком, і з вікном у спальні, на той самий годинник. Олександр обережно встає з ліжка, Щоб не сполохати сон Оксаночки. Підходить до вікна, Відхиляє в бік гардину І довго дивиться на будинах неопроти, На годиних з цифрами у минуле, З цифрами у майбутнє. Він знає, що рано чи пізно він повернеться в ту кімнату з дурнуватим написом на дверях число Бог, щоб можливо віднайти втрачене, віднайти себе загубленого. Львів, червень, 2010, січень, 2011 рік.